Pinta verse Pinta az ablaküvegnek nyomta az orrát. Kint fújt a szél, a fák alázatosak voltak, a bélelt kabátok magabiztosak, az emberek rossz kedvőek. Mond kedves Vancsikó szólt anélkül, hogy mozdult volna, holnap de nap lesz. Aztán még mielőtt Vancsikó válaszolhatott volna, mi az a szillogizmus? marhaság, de pontosabban logikai következtetési forma, amely a premisszákból a konklúzióig jut. Akkor figyelj! Névnapi szillogizmusok. írta Pinta. Vagyis tehát én. 1. A rikoltozó gyöntjúk nyakán az ünneplés hegei. 2. Tétova elefántok ormányából szétfröccsenő diadalív. 3. A diadalíven lépkedő bogarak. Na és most négy. Tejbe mártott sakál. Öt. A töltött csirke mosolya. Hat. Majonézes ordas a drága. Hét. Énekhangok száraz cseppei. Pinta orra az ablaküvegen. A szoba feltöltve a fancsikó figyelmének rossz indulatú köveivel.